Bu döyüş Rabi il əvvəl ayının, Hicrətin 5-ci ilində Rabi il əvvəl ayında olur. Yəni, Hicrətin 5-ci ilin Rabi il ayında olur. Bəvp evomasına məşəlir ki, Dovmətül Cəndəl deyilən bir yerdə bir dəstə var, böyük bir dəstə var, oradan keçən, yəni şəhərə mal getirən, cəmatə əziyyət verirlər. Yəni, məsələn, hansısa kənddən, Mədini şəhərindən nəyəsə gətirirlərsə, satmaq üçün, Onlara əziyyət verirlər. Yəni onları yollara qarət edirlər, mallarını əlindən alırlar. Və buna istəyə vaxt Peyğəmbər sallallahu həmin yerə üz tutur. Qoşu yığır və həmin tərəfə üz tutur, həmin olan tərəfə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi gəlir və orada onları qarşılayır. Onların qarşısına çıxır və orada döyüş olur. Və Peyğəmbər sallallahu bu döyüşdə Yəni, min nəfər sahabə ilə gedmişdi. Min nəfər sahabə ilə gedmişdi və həmin sahabilər, yəni Peyğmasına bu döyüşdə işlək edirlər və çoxlu qəlimət əldə edirlər. Çoxlu qəlimət əldə edirlər. Yəni, çoxlu dəvə və qoyun qəlimət götürürlər. Hət də vaxtlərdə gəlir ki, yəni, 5 minə yaxın qoyun əldə edirlər. 5 minə yaxın qoyun götürürlər qəlimət kimi. Və sonra Peyğmasına bundan sonra Yəni, Mədini şəhərinə qayıdıb gəlir. Bunlardan sonra, Hicrətin 5-ci ilində ən böyük döyüşlərdən biri Benun Mustalıq və ya Mureysi adında bir döyüş olur. Yə, bu, hansı döyüş ki, Peyhaməsən bu döyüşü gedəndən, qaydandan sonra Ayşə Rədiyəl Anunəyə Peyhamənin zövcəsini böhtən atırlar. Eçilmiz bəlkə. Ki, Ayşəyə böhtən atırlar. Həmin o böhtən bu döyüşdən qaydanda olur. Benun Mustalıq qəbiləsinə qarşı edilən döyüşdə deməli, Peygamber s. s. döyüşündən sonra yəni o vaxt ki, Peygamber s. o döyüşdən məğul olur bəzi qəbilələr müsəlmanların qarşı yəni xoşa gəlməz hadisələr törətməyə cəhd edirdilər. Və bu qəbilələrdən bir də Bənal Mustalıq idi. Yəni Mustalıq adlı bir qəbilə idi. Və həmin bu qəbilə çoxlu silah və döyüşçülər hazırlayaraq Peyvəməz əsələmə hücum etmək istəyirdi. İstəyirdi ki, Mədini şəhərinə hücum etsin və müsələmanlar orada qırsın. Peyvəməz bu halsını eşidəndə, yəni bu yəni qorxulu təhdidi eşidəndə Peyvəməz əsələm Burayda İbn-ül Hüseyib adlı bir sahabəni göndərir onların arasına. Deyə ki, ged, bax, gör, Doğrudan da onların belə niyyəti var, yoxsa yox bu qəbilənin? Buraya da R.A. gəlir və deyir ki, mən sizə kömək eləməyə gəlmişəm və onların arasında bir müddət qalır. Onların niyyətini tam biləndən sonra Peyğambar sızama xəbər verir ki, bəs doğrudan da bunların niyyəti belədir. Yəni bunların niyyəti Mədini şəhərinə hücum eləməkdir, yəni misalmanları qırmaqdır. Bənufeqə masəzə olan Hicrətin 5-ci ilində Şaban ayının içində bir qoşun yığır. Təxminən 700 nəfər. 700 nəfərlik bir qoşun hazırlayır. Bu qoşun içində 60 və ya 30 nəfər atlı var idi. 30 nəfər atlı var idi və qoşunu hazırlayan sonra Bənu Müstaliq qəbiləsinin tərəf getməyə başlayır. Əvvəlcə Ömərlə mənim, mənim müsəlmanlara gəbələsinə Peyğəmbər dəvət etmişdi İslam'a. Yəni onları İslamı çatdırmışdı. Lakin onlar buna baxmayaraq, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və dəvətini qəbul etmirdilər. Və onların bu cür döyüşə hazırlığını eşləndib Peyğəmbər sallallahu əleyhi hücum edir. Və onlara, onların xəbəri olmadığı bir halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və hücum edir. Yəni öz yaşadığıları yerdə. Və onları yəni hücum edəndən sonra Peyğəmbər sallallahu Yəni, orada adım olanı çoxdur öldürür və onların mallarını, dövlətlərini, qənamət kimi Pəlamas Sələm, götürür. Rəvaətdə də gəlir ki, müsəlmanlar Bəlim Müsləri qəbiləsindən on nəfəri öldürürlər. On nəfəri öldürürlər, qalanlarını isə yəni qalan, qəbilənin qalan cəmatını isə əsr götürürlər. Və deyirlək ki, onlar 100 ev idilər, yəni 100 evin adamın əsir götürürlər və sayları təxminən onların sayları təxminən harcısı 700-800 nəfəri idi yəni əsr götürən adamların sayı 700-800 nəfəri idi həmsinin bu döyüşdə 2.000 dəvə 5000 min qoyun, yəni qəlimət götürürlər həmin qəbirədən də 2 min dəvə 5 qoyun qəlimət kimi götürürlər Ve bu dövüştür müslümanlardan bir nöfer ölür. Müslümanlardan bir nöfer ölür. Bu da yani hata olarak ölür. O vakçı yani Peygamber Seyyam hücum eden vaxtı bir nöfer yani ensarlardan bir nöfer gelen adamı tanımır. Hele bilir ki bu da müşriklardan yani kafirlerdendir ve onu öldürür. Ve onu öldürür. Ve bu vaxtı yani bu da yəni görür ki, müsəlmanlardandır. Ondan sonra Peyvəmasov həmin adamın yəni qan verir. Qan da həmin adamın qardaşı Məkkədə müşrik olur. Sonra Mədinəyə gəlir və deyir ki, mən İslamı qabil etmişəm. Və Peyvəmasov onu qabil edir və ona, qardaşının qan ona verir. Ona yəni, təsim edir pulu. Lakin həmin o adam Qeyis adında bir nəfər olur. Qeyis adında bir nəfər. Həmin adam bu ilə kifayətlənmir. Yəni, Peyyamərin onu verdiyi qampı ilə kifayətlənmir, gedir, onu öldürən, yəni qardaşını öldürən adamı da öldürür. Həmin adamı da, yəni həmin o sahabini, ənsarını öldürür. Sonra qaçır, gedir Məkkəyə. Məkkəyə qaçır və İslamdan çıxdığını elən edir ki, bəs mən mürtəd olmuşam. Və Peyyamərsən, Məkkənin fətih günü, Məkkənin fətih günü, Yəni, onun qanının axıdır. Yəni, ondan onun qisasını alır. Və onu öldürən sahabi isə Nume ilə bint Abdullah. Abdullahın oğlu Nume ilə adlı bir nəfər, bir sahabi, həmin o adamı öldürür. Yəni ki, o, həmin sahabinin öldürdüyünə görə ondan qisas alınır. Və bu döyüşü gidəndə münafiqlər münafiqlər bu döyüşdən istifadə edərək istəyirlər ki, böyük bir fitnə salsınlar, böyük bir fitnəyə səbəb olsunlar. Bu fitnələrin birincisi mühacir və ənsarların arasında fitnə yaymaq. Yəni, onların arasında qarşı durumu salmaq ki, onların arasında qırılın düşsün. İkinci isə Peygamber səsələmə əziyyət vermək. Bu da Ayşə radiyallahu anhənin yəni, o, həmin o yəni, böhtən hadisəsidir. Yəni, Ayşəyə böhtən atmaqla istəyirlər ki, Peygamber səsələmə əziyyət versinlər. Birinci onların istədiklər şəysə, hadsə, deməzi Zeyd ibn Ərqam, radiyallahu anhü, deyir ki, mən bir döyüşdə olanda, işte deyim ki, Abdullah ibn Ubey ibn Sələul, o həmin yaxudi münafiq, deyir ki, Məhəmmədin yanında olanlara hesa verməyin, yəni, heç bir yəni, kömək yardım etməyin. Yardım etməyin ki, onlar qoy Pəğəmbərin yandan qaçsınlar. Yəni, onlara yardım etməyin, onları sıçışdırın, qoyunlar Pəğəmbərin yandan qaçsınlar. Yəni, kəsibli qücündən. Və biz Mədənəyə qaydandan sonra, Mədənəyə qaydandan sonra, ondan xilas olarlandan sonra, onların hamısını oradan, yəni Mədnə şəhərinin isəmələrinin hamısını zəlil bir halda Mədnəyə qovacaq. Və deyilmə, bu, xəbəri əmmə danışdım, öz əmmə bu xəbəri danışdım. Bəzrə vaktə deyir ki, Ömər, Ömər müxatəbə danışır bu hadisəni. Və o da gəlir Peyğəməlisə səsələm bunu, bunu danışır. Peyğəməlisə səsələm həmin o Zeyd ibn-i çağırır və həmçinin həmin o yahudini münafiqi də çağırır, Abdullah ibn-i Obey ibn-i çağırır və onları üzləşdirir. Və yəni, həmin o münafiq an deçir ki, Bəs, yəni, biz belə şey deməmişik və peyaməsəm olaraq təsdiqləyir. Olaqın dediyini təsdiqləyir və həmin bu sahabəyə inanmır. Zeyd ibn Ərqamın dediyinə peyaməsəm inanmır. Çünki onun əndə belə açıq aydın dəlil olmadığını öyə, peyaməsəm ona inanmır. Və sahabə deyir ki, bundan sonra mən deyil, çox kədərliydim. Çox kədərliydim, yəni özümə yer tapa bilmirdim. Və deyil, mən deyir, ancaq evdə otururdum, yəni heç barədə çıx Və əmin mənim yanıma yanıma gəldi. Və deyincə mən də istəmirdim ki, peyvama yazsam, yəni səni yalançı sayısın. Yəni mən deyirəm, buna xəbər verəndə niyyətim yox idi ki, peyvama yazsam səni çıxarsın. Yəni sənə inanmasın. Və bu hadisədən sonra Allah təala ayə nazil yəni, Bu ayə də münafıqın surəsinin 1-ci ayəsi. Münafıqın surəsinin 1 ayəsi. Və yəni bu ayədən sonra deyir səhabət deyir ki, məni çağırdı və dedi ki, ey Zeyd, Allah tərələ səni təsdiqlədi. Mən sənin doğru dediyini təsdiqlədi. Və ayda deyir ki, münafiqlər sənin yanva gələndə andışırlər ki, onlar belə bir şey deməyiblər, lakin onlar həqiqətən belə bir şey deyiblər. Bu da nə idi Allah? Aidin, Allah bu sahəbənin sözünə bir təsdiq idi. Və həmin sahəbi bundan sonra rahatlayır və Fəhəməz Ələmdir ki, ey oğlan, yəni ey cəman oğlan, Allah da sənin yəni, bu sözünü görünəcə təsdiqlədi. Yəni, sənin bu sözünü təsdiqlədi. Deməli, Cabir radiyallahu anh deyir ki, yəni Cabir radiyallahu anh bu hadisəni daha da geniş danışır. Həmin bu hadisəni daha da geniş danışır və deyir ki, Avdallah ibn Ulay ibn Səluğul deyir ki, bir döyüşdü olanda, bir döyüşdü olanda, bir mühacirlərdən bir nəfər və ya bir nəfər mühacirlərdən birini vurur yəni arlandır isə münaqişə çürür bu vaxt ənsarlardan biri mühacirlə vurur və ya mühacirlərdən bir ənsarı vurur yəni ihtimaldır yəni, mühtəməldir ənsarlı deyir ki yəni mədinəl deyir ki ey ənsarlılar yəni gəl mənə kömək eləyin mühacir dedir ki ey mühacirlər yəni ey məhkədə gələnlər gəli mənə kömək eləyin Peyğəmbər məsəl bunu eşidir və deyir ki: Bu nə cahillik dəvətidir? Yəni bu nə cahillik haqqıdır? Yəni cahillikdir bu. Diləciyə rəsulullah. Muhacirədən bir nəfər Ənsərlərdən birini vurub. Muhacirədən biri Ənsərlərdən birini vurub. Peyğəmbər məsəl deyir ki: Onu tərk edəyin. Yəni bu hadisə necə yaxşı iyi gəlmir. Yaxşı bir hi gəlmir. Abdullah ibn Ubey ibn S. bu deyir, ki, onlar elədiyinə eləyiblər, yəni müsləmanlar elədiyinə eləyiblər. Allah'a anda olsun ki, biz Mədənəyə qaydandan sonra e, bunun qisasını alacaq və güclü olan, güclüsüzü Mədənə şəhərində zəlil olaraq çıxıq olacaq, qovub çıxartacaq. Və e, bu xəbər pəğma çatır və Ömər deyir, ya Rasulullah, qoy bu münafiqin başını vurum, yəni Abdullah ibn Ubey ibn S. Ləki Peygamasa səmin deyir ki, ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur və deyir ki, çağılın onu gəlsin, yəni Hübey e, ibn-i Onu çağılandan sonra həmin o yəni, sahibinə arada olan söhbət olur, həmin o yəni, and içmə vaxtdır ki, və Peygamasa səmin Ömərə deyir ki, yəni, onun işin yoxdur, çünki cəmaat deyər ki, yəni kənarda olanlar deyirlər ki, Məhəmməd öz əshabını öldürür. Öz əshabını öldürür. Çünki kənarda olanlar bilmirlər ki, burada münafiq var, burada müsəlman var, bilmirlər. Zahirə baxırlar ki, hamı biri namaz qılır, demək ki, nədir? Bu, onun əshabındandır. Onları deyir ki, qoy deməsinlər ki, Peyğəmbər öz əshabını öldürür. Qədir bu, həmin, yəni bu hadsa olanda ənsarlar mühacirlərdən çox idi. Ənsarlar, mühacirlərdən çox idi. Və onlar Mədiniyə gələndən sonra mühacirlər də çoxalırlar, yəni bu müdafiəyə, bu söhbəti mühacirlər də daha çox qarışırlar. Və Cizam, bu hadisəni, yəni bu problemi aradan qaldırmaq üçün təhsil sözlə yox, həndisinin əməllə də yəni, istəyir ki, bir iş yox üçün. Və Peyomastiyadan yəni, təsadüfən, yəni heç kisinin xəbər olmadan deyir ki, hazırlaşın, gedirik, hazırlaşın, səfərə çıxırıq. Və deyil Peyamətləri mühəmmətləri götürüb, yəni ümumiyyətləri bütün oradan o mühacir və ənsalları yığıb, bir gün bir gecə yol gedirlər, uzun bir yol qət edirlər. Hətta deyil, günəş onlara əziyyət verirdi. Sahabiləri günəş, yəni günəşdən əziyyət çəkirdilər, istəyidər Allah.